el ni tată și sfân, și încer și pe pământ. El ni tată și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce iubiți ascultător programul I 157 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de zi, a meditației asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament, se va deschide, iubiți ascultători, în curând cu versetul 46 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri, acelor gânduri, prin ajutorul Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, le vom mai adăuga alte gânduri care urmează, după care, tot cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom procede la meditația asupra versetelor următoare Înainte de aceasta însă dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un scurt pasaj Dintr-o lucrare pe care am îndrăgit-o mult Este intitulată Iisus Hristos Aparține teologului Ion Bria Publicată de editura enciclopedică în orizonturi spirituale La capitolul 7 din lucrarea amintită Pagina 65 Paragraful fiți desăvârșiți ne spune următoarele Înălțimea spirituală la care ne cheamă Iisus e arătată în îndemnul său din Matei 5,48 în felul următor Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. De pe această culme a desăvârșirii, înțelegerea este completă. Din această perspectivă sunt judecate suferința, umilința, toate eforturile ascezei. Pe această culme sunt chemați cei doi martori ai lui Isus după experiența crucii. Suiți-vă aici și s-au suit la cer, la nor și-au privit la ei dușmanilor. Acest este un verset din Apocalipsa 11, versetul 12. Calea desăvârșirii începe cu această deschidere față de cuvântul lui Dumnezeu. Maria asculta cuvântul lui Dumnezeu la picioarele lui Iisus. Iisus a arătat că aceasta este calea de a descoperi pe Dumnezeu și de a cunoaște, cale presărată însă cu multe obstacole. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu citatul din Cartea Amintită. Subliniem în citatul amintit, iubiți ascultători, două idei. În primul rând, scriitorul ne arată aici că înălțimea spirituală la care ne cheamă Iisus este arătată de îndemnul său, fiți dar desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și spune în continuare Dumnezeu că de pe această culme a desăvârșirii, înțelegerea este completă și că din această perspective sunt judecate toate eforturile ascezei. Toți aceia care prin eforturile personale, care prin faptele care le fac ei, fie că merg la extrem aceasta asceticilor, fie că fac lucruri mai mici sau mai mari, trebuie să asculte astăzi întărirea adevărului Scripturii și de către teologul acesta ortodox care ne spune culmea desăvârșirii este porunca lui Dumnezeu. Porunca Domnului Iisus Hristos, fiți desăvârșiți, este însoțită de coeficientul de putere corespunzător și de împlinire în viețile noastre cu condiția esențială de a-i da voie, ca această, putere să des, ca această poruncă să-și desfășoare puterea ei de împlinire în noi. Nu de mult am amintit cu ocazia programelor noastre că porunca lui Dumnezeu are tot atâta putere și în privința noastră cât a avut ce asupra soarelui, căruia i-a dat poruncă și o simplă porunca lui a fost suficientă ca soarele să ia ființă și să stea pe cer timp de șapte mii de ani de zile să lumineze pământul cu roazele lui. Dacă însă în viața noastră Puterea lui Dumnezeu nu se desfășoară, este pentru simplu motiv că noi nu-i dăm voie. În timp ce soarele nasta să analizeze porunca lui Dumnezeu, ce a executat-o, am putea spune noi, mecanic, noi suntem chemați ca să îl dăm voie lui Dumnezeu să-și execute lucrările sale în noi. Deci, când el a spus, fiți dar desăvârșiți, hotărât lucru, cuvântul acesta lui este puternic în sine însuși și de ajuns să ne facă desăvârșiți. Dacă n-am ajuns la această stare de desăvârșire, nu putem să îl învinuim pe Dumnezeu cu pretextul că astăzi cuvântul lui n-ar avea putere, ci problema se pune din partea noastră. Noi nu i-am dat voie să-și împlinească, să-și desfășoare puterea lui în noi, căci fiind făcuți după echipul și asemănarea lui, suntem înnobilați cu liberă alegere și noi trebuie să-i dăm voie să vină să lucreze în noi. Deci eforturile noastre, așa după cum și teologul acesta Ioan Bria ne spune, nu ne aduc nicio folos în ce privește mântuirea. Cine are urechi de auzit, să audă Al doilea principiu, foarte bine exprimat aici, este acesta. Spune Dumnezeu, lui, calea desăvârșirii începe cu deschiderea față de cuvântul Lui Dumnezeu. Și ne dăm continuare exemplul Mariei, care sta la picioarele Lui Sus și asculta. Cât de minunat ne este prezentat adevărul Scripturii și prin cele ce s-au spus. Să-i aminte toți aceia care, prin eforturile lor personale, vor să facă ceva în vederea mântuirii, că așa după cum ne arată cuvântul Lui Dumnezeu și așa după cum este confirmat și de acest teolog ortodox, noi nu putem face nimic ci nu mai trebuie să ne deschidem față de Cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm Cuvintele Domnului Isus, așa cum sta Maria și asculta Cuvintele Domnului Isus. Iar acela care a avut o întâlnire personală cu Isus, acela care într-adevăr a ascultat Cuvintele lui Dumnezeu din Scriptură, se cunoaște prin faptul că ascultarea Domnului Isus are o reacție în viața lui, și anume. După ce i-a ascultat cuvintele, îi șterge picioarele cu ce are mai de preț în viața lui, după cum Maria a spart vasul de alabastru cu nard foarte scump pentru care muncise o viață întreagă să-l culeagă și cu acelea i-a uns picioarele Domnului Iisus în vederea răstignirii. Cât de adânc înțelesese ea prețul nespus de mare al Domnului Iisus, cât de adânc se întipărise în ființa ei, frumusețea și sfințenia Domnului. Dacă tu, iubite ascultător, și dacă eu am ascultat cu adevărat pe Domnul Isus, dacă am înțeles măreția Lui, atunci vom pune la picioarele Lui, care sunt și de astăzi, tot ce avem mai scump. Vom jertfi orele de odihnă Vom jertfi din timpul nostru liber, vom jertfi din banii noștri, vom jertfi din tot ceea ce ne este nou, drag și scump și vom unge picioarele Lui care sunt credincioși și cu mir, adică le vom purta de grijă în măsura în care El ne ajută. Iubiți ascultători, în cadrul programelor noastre de radio, tocmai cu aceasta ne ocupăm și anume să prezentăm Cuvântul Lui Dumnezeu dând ocazie multora care nu au altfel prilejul să-L asculte. Doamne Tată Ceresc! Te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă în față și să ne luminezi pe toți cu privire la marea ta bunătate care a arătat-o pentru noi, dân ce a avut mai scump pe Domnul Isus Hristos ca să ne răscumpere din felul de șer de viețuire și copleșiți de această dragoste a ta, de această dovadă incontestabilă a iubirii tale, la rândul nostru să ne arătăm și noi gata să ascultăm cuvântul tău și prin harul și puterea pe care ne dai prin Duhul Sfânt, să ne jertfim și noi pentru binele semenilor noștri. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj cu acest duh, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. <mf rimane> Sfinte să sune mai plin acordul iubirii, măreț și divin. O Doamne, fă din viața noastră o harfă ale care corzi sfinte să sune din plin acordurile iubirii ale harului tău, măreț și divin. apropiindu ne de textul lecției noastre de zi, iubiti ascultători, ne aflăm deci în versetul 46 al Evangheliei după Ioan, capitolul 12, verset în care Domnul Isus spune Eu am venit ca să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Iată deci ce veste minunată ne spune El. Oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Adevărata credință în Domnul Hristos te schimbă din fiu al întunericului în fiu al luminii. Și pe cât de deosebită este lumina de întuneric, pe atât de deosebit este un creștin de ceilalți oameni. Capitanul unei corăbii, fiind prezentat odată unui rege din niște insule îndepărtate, se lăuda cu credința lui și spunea că misionarii vestitorii Evangheliei nu sunt decât niște fățarnici și creștinismul nu este de niciun preț. Regele asculta liniștit și la un timp a pe capitan. Nu vedeți, domnule capitan, că umbra dumneavoastră cade peste mine? Da, văd, a răspuns acesta, dar ce voi să spuneți cu aceste vorbe? Iată ce voiesc să spun. Dacă noi am fi tot păgâni, capul dumneavoastră ar fi fost pe dată tăiat, pentru că oricine ar fi cutezat să atingă pe rege, fie numai cu umbra lui, ar fi fost omorât. Acum însă este altfel, din pricină că suntem creștini. Domnul Isus, lumina era acum în inimile acestor oameni. Regele știa că soarele lui Dumnezeu luminează pe toți oamenii care cred. Eu am venit ca să fiu lumină în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, a spus Domnul Isus. Niciunul din noi nu este așa de recunoscător pe cât ar trebui să fie, pentru lumina care strălucește pe fața Domnului Isus. În munții Alpi din Elveția, era pe vremuri în obicei, poate că este și acum. Un om era rânduit să se suie de cu noapte pe un munte înalt și să stea acolo cu cornul la gură, pentru ca, îndată ce va vedea soarele răsărind, să sune cu putere din corn și să dea de veste că a răsărit lumina. El suna și sunetul ducea dintr-un munte într-altul. Un cântec de laudă. O, voi, suflete fericite, care ați avut parte să vedeți răsărind soarele neprihenirii, spuneți acest lucru cu glas tare, pentru ca lauda lui să răsune până departe. Lăudați numele Domnului, prea l pentru lumina pe care o dă, pentru dragostea pe care o răspândește, pentru veselia pe care o împrăștiie în toate părțile. Domnul Isus spune mai departe în cuvântarea sa către cei care l-ascultau și ne spune și nouă astăzi tuturor acelora care citim cuvântului sau îl ascultăm fiind citit așa cum este cazul acum. În versetul 47 el continuă astfel. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. În versetul pe care îl vom citi în curând, versetul 48, Domnul Isus ne va arăta cine este adevăratul judecător. Deocamdată, haideți să medităm puțin asupra acestui verset. Versetul spune, deci, dacă aude cineva cuvintele mele și nu repăzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Ca să auzi despre pâine este un lucru, dar a mânca pâine e cu totul altceva, Simplu fapt de a auzi cuvântul lui Dumnezeu este un lucru bun, dar nu-i de ajuns. El trebuie primit și trăit în toată plinătatea lui, căci numai așa dă viață, lumină și fericire. Păzitorii cuvântului lui Dumnezeu sunt singurii oameni care scapă de judecata dreptății dumnezeiești. Ceilalți vor fi osândiți. În cuvântul lui Dumnezeu sunt arătate toate mijloacele lui Dumnezeu, prin care omul poate primi harul vieții veșnice fericite. Domnul Isus este întruparea cuvântului lui Dumnezeu și tot ceea ce a spus El când a fost pe pământ este una cu ființa Lui. Cine primește spusele cuvintele Lui, îl primește pe El și scapă de judecata dreptății Lui Dumnezeu. Eu n-am venit să judec lumea, spune Domnul Isus, ci să mântuiesc lumea. Lumea rămâne sub judecata lui Dumnezeu numai dacă nu primește pe Domnul Isus, care este trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea ei. Da, iubiților, este o judecată a lui Dumnezeu pentru păcat. Adevărul acesta trebuie cunoscut bine de tot omul. Dar cine se judecă acum prin primirea cuvântului sfânt, nu mai vine la judecata viitoare. Cum am putea să credem că nu există o judecată? Cine ar putea crede că în cer se intră numai pentru că ai făcut câteva fapte bune, fără însă să fie judecate toate celelalte? Poate un criminal oare care a omorât a la drumul mare să meargă înaintea judecătorului și să-i spună Domnule judecător, am făcut atâtea fapte bune și judecătorul să spună foarte bine. Îți iert clima pentru că ai făcut atâtea fapte bune. Ar fi drept? Cu atât mai mult trebuie să înțelegem că există o judecată? Toate faptele rele pe care le-am făcut trebuie să-și primească o răsplată? Toate faptele bune își vor primi de asemenea răsplată? Acela care vine acum, înaintea lui Dumnezeu, prezentându-i toate faptele rele, prezentându-i ființa sa care este în întregime alcătuită din rău, acela capătă acum iertare, acela capătă o ființă nouă, și în ziua judecății, când se va prezenta îmbrăcat în Hristos, în loc de judecată, va auzi cuvintele minunate, veniți, binecuvântații tatălui meu, în împărăția care va fost pregătită. Deci, este o judecată. La judecată trebuie să se înfățișeze fiecare om. Nenorocirea este că unii se vor înfățișa ca să fie osândiți, pentru că n-au vrut să-și osândească ei acum păcatul lor și relele lor, ci au căutat să le mânjească numai cu anumite fapte bune, în ochii bune? Iar pentru alții, care s-au osândit acum și au recunoscut, da, Doamne, sunt păcătos, m-am născut dintr-o ființă păcătoasă, Adam care a păcătuit și eu n-am putut să fac altceva decât păcat, dar primesc acum pe Domnul Isus care mă face o ființă nouă. Aceștia vor auzi binecuvântata rostire a Domnului, veniți binecuvântați tatălui meu. Tâlharul care a primit pe cruce cuvintele Domnului Isus, nu va mai veni la judecată, pentru că el, Odată intrat în erai, nu va mai ieși de acolo ca să fie judecat. El s-a judecat singur când a zis tovarășului său de pe cruce: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași sândă? Și pe urmă ascultați ce spune: Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Vedeți, dumneavoastră, iubiți ascultători! El s-a judecat pe sine prin cuvintele care a spus: Primim pedeapsa cuvenită pentru fără de legile noastre. După ce a recunoscut, deci, că el este plin de fără de lege, s-a îndreptat spre Domnul Isus și i-a zis: Doamne, aduce aminte de mine când vei veni în părăția ta. El a crezut adânc când Dumnezeu și în Domnul Isus că și el credea în venirea Domnului. Toate acestea s-au făcut pe temeiul faptului că și-a recunoscut starea lui și a zis: eu am făcut fără de legi și așa mi se cuvine. În momentul în care a recunoscut lucrul acesta că este păcătos, imediat a primit lumina de la Dumnezeu să vadă că Domnul Iisus murea nevinovat, să-L vadă că este domn și împărat, a primit lumina să vadă că El va veni în curând, de aceea îi se și adresează cu aceste cuvinte minunate. Temeiul mântuirii lui a stat în faptul că și-a recunoscut fără de legile. N-a încercat să spună că a fost împins de natura lui, împrejurările au lucrat așa, n-a încercat nici să spună că ar fi făcut și fapte bune și a fi făcut el și fapte bune la viața lui, n-a venit cu nicio scuză, a spus, sunt păcătos și merit ceea ce mi se întâmplă acum. Din dată ce a recunoscut starea lui de păcat, a și primit lumina minunată care l-a dus până în cerul veșnic. Scara pe care s-a urcat Harul la cer este Isus Hristos. Și cine se urcă pe această scară, nu se va mai cobori niciodată. Așa după cum am citit în deschidere, pasajul acela scris de teologul Ion Bria, de adevărata mântuire, au parte aceea care, la fel ca și Maria, ascultă cuvintele Domnului Isus. Cât de minunat a întărit Dumnealui adevărul acesta, arătând că mântuirea nu se capătă prin ce facem noi, mântuirea nu se capătă prin faptele noastre, ci ascultând pe Domnul Isus. Și dacă Domnul Isus ne-a arătat că noi suntem atât de pierduți, încât n-am putut fi scăpați decât prin jertfa Lui, cei care ascultă pe Domnul Isus, ca și Maria, cei care ascultă îndemnul acesta au parte de mântuire, căci primindu-L pe Domnul Isus Hristos, au făcut din El o scară de înălțare la cer. El ne spune că suntem pierduți, prin faptul că a venit să moară pentru noi, ne arată cât de pierduți, cât de irecuperabili eram, noi credem acest adevăr, și avem mântuirea din pricina Domnului Isus Hristos Binecuvântat să fie numele Lui În rai se intră deci Prin judecată Chiar și fiul pierdut s-a judecat pe sine Spunând Tată am păcătuit Am păcătuit și împotriva cerului Și împotriva ta Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău Și atunci când el și-a recunoscut nevrednicia Când a recunoscut că a păcătuit Imediat tatăl său îl primește ca și cum n-ar fi făcut nimic pentru că el s-a recunoscut. Acela care se recunoaște păcătos aici pe pământ, atât de păcătos încât pentru el n-a mai fost nicio de scăpare afară de Domnul Isus, acela are parte de bucuria în care a intrat fiul risipitor în casa tatălui. Cine însă se socotește bun cum s-a socotit frate fiul risipitor, acela rămâne afară plin de mânie, cum ne este descris în Luca la capitolul 15. Aviz amatorilor, cei care se socotez buni, cei care cred că își pot face ei, își pot croi ei o cale la Dumnezeu prin ce au auzit de la unii sau de la alții. Toți aceia care nu primesc pe Domnul Isus Hristos rămân afară, dar pentru tine, iubitul meu, care vii și recunoști, Doamne, cum spui Tu, așa este, sunt născut. În păcat și fără de lege, cum spune Scriptura, și nu am nicio cale de ieșire de aici decât pe Domnul Sus, aceea intră în bucuria Tatălui chiar de-acum de aici, de pe pământ. Cine se judecă singur, nu mai vine la judecată. Domnul sus ne spune, eu n-am venit să judec, ci să mântuiesc. Întrebarea se pune, pentru ce merg eu într-un loc sau altul? Să judec sau să mântuiesc? Nu sunt decât aceste două stări. În care din cele două ești tu răscumpărat al lui Dumnezeu? Ești pe scaun de judecător sau de mântuitor? Adică ajuți tu pe semeni să afle mântuirea? Cei cu adevărat mântuiți de Domnul Isus, cei care sunt născuți din nou, cei care au auzit cuvintele Domnului Isus, cum le-a auzit Maria, aceia au firea lui și fac lucrările mântuitorului lor în trecerea lor prin lume, adică fac ce a făcut Domnul Isus, s a jertfit pentru semenii săi. În versetul 48, Domnul Isus ne spune în continuare că, deși El n-a venit să judece lumea, va fi totuși o judecată pentru lume și iată cine e judecătorul. Să ascultăm! Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele? Are cine-l o îndi? Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va o îndi în ziua de apoi. Iubiți ascultători, cine nu primește cuvântul Domnului Isus, îl nesocotește pe el, nesocotește felul lui de-a fi și nesocotește împărăția lui. Iudeii nu aveau nimic cu Domnul Isus ca om ci ei aveau ce aveau cu învățătura lui, cu felul lui de a trăi și cu lucrarea pe care o desfășura, Pentru aceasta l-au dus la cruce, acestea l-au făcut urât în fața lor și astăzi lucrurile stau la fel. Cuvântul, adică învățătura lui, pe care au primit-o unii oameni prin credință, atrage ura lumii împotriva lor, pentru că această învățătură le dă un fel de viață nouă, felul lui de-a fi, chipul lui Hristos. Lumea nu vrea să fie deranjată din felul ei de viață, chiar dacă vede că merge spre pălpastie, de aceea se împotrivește cu toată puterea față de cei ce vin cu altceva. Neprimind cuvântul Domnului Sus, omul se o singur la pierzare, pentru că numai acest sfânt cuvânt este adevărul care dă viață veșnică fericită. Numai acest sfânt cuvânt îl naște din nou și îți dă chipul lui Dumnezeu, acest sfânt cuvânt îi deschide porțile tuturor harurilor prezente și viitoare. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi, spune Domnul Isus. Dragul meu, vrei tu să fii osândit în ziua de apoi de cuvântul Domnului Isus pe care l-ai auzit și nu l-ai primit? Nu poți să spui că nu l-ai auzit. Ai luat o aminte la el? Nu poți să spui deci așa ceva, pentru că despre cuvântul lui s-a auzit și se aude atât de mult în zilele acestea. Niciun om nu-și vrea răul. Ți l-ai vrea tu? Singur adevărul face bine omului, iar adevărul mântuirii se află în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Isus. Fiecare din noi vestim un cuvânt. Întrebarea se pune, care? Să fim cu multă băgare de seamă în rostirea vorbelor, ca să nu dăm cuvântul nostru sau al oamenilor drept cuvântul lui Dumnezeu. Suntem răspunzători față de toți oamenii pe care i-am dus în rătăcire printr-un cuvânt spus greșit sau cu două înțelesuri. Menirea noastră pe pământ, ca urmași ai Domnului Isus, este numai una, să înălțăm nemodificat cuvântul adevărului său în trăirea și vorbirea noastră pentru mântuirea păcătoșilor și pentru slava lui Dumnezeu. Să luăm aminte, foarte mare aminte, deosebit de atenți să fim, în ziua judecății vom fi judecați după legea aceasta, cuvântul rostit, de Hristos nu-i cuvântul rostit de sfinți, nu cuvântul rostit de unii și de alții ba încă Pavel merge până acolo și ne spune că s-ar putea ca niște îngeri să vină să ne vestească alt cuvânt să fim atenți să nu luăm aminte la el ci numai la Evanghelia aceasta spusă de Domnul Isus Hristos de aceea să fim foarte atenți și viețile noastre să ni le potrivim strict după cuvântul rostit de Domnul Isus Hristos în această Evanghelie, dacă vrem să nu avem surpriza nenorocită și tragică de a fi îndepărtați de la fața Lui. Domnul Dumnezeu să facă, iubiți ascultători, să avem o urechi de auzit și inimă de primit în demnurile pe care ni le dă și astăzi, primind cuvântul Domnului Isus Hristos în inimile noastre. Anunțăm aici încheierea programului I-157, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos și vestea sa să fie și să rămână peste noi de acum și în toată veșnicia. Amin. Nu uita că Tu ești trecător, pe pământ comoarte ești apoi vei îmbrăca.